بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.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 akhwani wa akhwati fi al-din rahimakumullah kita memasuki penjelasan mana ia kana'abdu wa ia kana'asta'in ke poin yang ke-112 di mana pada poin ini Syekh Abdul Rahman dusta rahimallahu menyebutkan bihasr al-'ubudiyyati wa al-isti'anati billahi bara'atan mimma smallaah mahma kana hadza syai' wa mahma kanat hadhihi al Kama anna fiha i'lanul azimata as-sadiqah Balikbari ala Allah, Wa ja'ala auqatahu kullha fi ta'atih Wa takrisiha fil'amali masmir al-jad Al-ladhi ya'udu ala al-abdu wa mustama'i bin naf'il amin Wadahpun ini bahawa seorang Allah Yang menyatakan iya kan abudu wa iya kan Maka dia harus mempunyai sikap Untuk berlepas diri daripada selain Allah Bagaimanapun Sesuatu selain Allah itu Dibesarkan, diagungkan Dan sekaligus menunjukkan Kesungguhan bagi orang yang Menyatakan itu Adalah dia akan selalu Mengarah ke arah Allah Menggunakan seluruh waktunya Dalam taat kepada Allah Dan menjadikan seluruh Usahanya Mengarah kepada usaha Yang dapat Berbuah untuk diri hamba itu dan untuk masyarakatnya dengan kemanfaatan yang jelas sesuai dengan arahan Allah di dalam ajaran Islam. Makanya Rasulullah Sallam pernah menyatakan: Allah ma'khalallahu batalo. Kata ulas selain Allah adalah batil Segala sesuatu yang kemudian dibesarkan oleh manusia selain Allah akan menjadi sirna dan menjadi hina karena kalau kemudian yang dibesarkan oleh manusia itu adalah manusia sendiri dia akan mati itulah ujung daripada kehidupan manusia akan mengarah kepada kematian kalau itu bersifat benda-benda akan hancur semuanya yang ditandai nanti dengan hancurnya seluruh alam semesta ini dalam hari kiamat yang akan diterunkan oleh Allah dalam kehidupan umat manusia dan di dunia ini Karena itu tidak ada yang berhak untuk dibesarkan kecuali Allah. Makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan Allahu Akbar itu tidak hanya sebatas dalam bentuk lisan kita, tetapi juga dalam bentuk segala perilaku kita yang selalu kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasakan kebesaran Allah itu selalu nampak dalam pikiran kita Dalam apa ucapan kita Dalam perbuatan kita Maka yang nampak bahawa kita akan selalu tunduk kepada Allah Tidak ada yang kita takut dikecuali Allah Tidak ada yang kita cintai seperti cinta kita kepada Allah Tidak ada yang kita harapkan seperti harapan kita kepada Allah Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini Kecuali kita kembalikan kepada Allah La hawla wa la quwata illa billah Sementara dalam kehidupan modern ini, kita lihat manusia-manusia yang tertipu jiwanya, yang kemudian jauh dari Allah, mereka terlalu mengandalkan kebesaran Amerika, kebesaran para ilmuwan, kebesaran ahli nuklir, kebesaran orang-orang yang dianggap mempunyai kehebatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Betapa terkagum-kagumnya mereka Dengan penemuan-penemuan yang terjadi Baik di kalangan barat maupun di kalangan Jepang Maupun di tempat-tempat lain Mereka begitu mengagungkannya Sehingga mereka lalai kepada Allah Tidak ada yang lebih besar dari Allah Sehingga karenanya Hendaklah kita membesarkan Allah Wai kaum muslimin Sehingga dengan itu kita menyatakan Iyakan abudu wa iyakan hasil Ketika kemudian semua yang selain Allah itu Kita anggap kecil ini yani adalah Allah Maka yang terjadi Kekuatan-kekuatan kita akan bertumpu kepada Allah Allah pun menyebutkan tentang bagaimana kekuatan non-Muslim Dan bagaimana kekuatan kaum Muslimin Allajina amanu yuqatilu nafisa bilillah Wallajina kafaru yuqatilu nafisa bilittagud Waqatilu wa'imatal Apa ini Waqatilu wa'imatal Apa Bukan tiada syaitan, ya. Bahawa kemudian Allah menyebutkan uh, orang-orang mukmin mereka berperangnya, berjuangnya di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir mereka berperangnya di jalan Taubat. Maka perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Kalau kita perhatikan Betapa bahawa Ketergantungan seorang mu'min Begitu bila kau mu'minin secara umum Kepada Allah Itulah yang menjadikan kekuatan mereka Di dalam mereka membawa misi hidup ini Ketika mereka berjuang Mereka selalu berpangku kepada Allah Berharap kepada Allah Mengikuti petunjuk Allah Karena itu Rasulullah SAW menanamkan Keyakinan kepada Allah ini Kepada para sahabatnya Dan kepada kita umat Islam secara keseluruhan Sehingga kalau kemudian kita meyakini kebesaran Allah itu, maka lihatlah apa yang dialami oleh para sahabat ketika mereka menghadapi musibah. Saat Bilal Ibn Rabah kemudian diletakkan di padang pasir yang panas, kemudian diletakkan batu di dadanya, dia hanya mengatakan ahad, ahad, yang dia ingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa ketergantungan mereka kepada Allah. Padahal kalau kita perhatikan hampir seluruh Apa ini umat Islam yang ada di Mekah itu Mereka mengada, mengalami tekanan seperti itu Tapi ketergantungannya kepada Allah begitu kuat Begitu pula para nabi sebelumnya Bagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf AS Bagaimana dialami oleh Nabi Allah Yunus AS Dan sejumlah para nabi-nabi lainnya Sehingga kemudian mereka ketergantungannya kepada Allah begitu kuat sampai pada posisi Nabi Musa alaihi pada saat dia dalam kondisi yang lapar perutnya itu dia tidak minta kepada yang lainnya dia mengatakan rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah apa yang kau turunkan kepada aku merupakan kebaikan yang sedikit dia mengeluh kepada Allah karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita mengembalikan seluruh masalah kita kepada Allah Kalaulah kita kemudian mempunyai keyakinan seperti itu, maka Amrul Khatab mengingatkan kepada para pasukan ke-Muslimin. dia mengatakan bahwa اَبَىٰ إِنَّمَا تُنْصَرُونَ بِطَاعَتِكُمْ لِلَّهِ kalian dimenangkan oleh Allah karena ketaatan kalian kepada Allah dan musuh-musuh kalian dikalahkan oleh Allah dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Muslimin Kalau kita ingin menang dalam kehidupan ini Kalau kita ingin berjaya dalam kehidupan ini Kalau ini kita ingin sukses dalam kehidupan ini Baik dalam suku pribadi, keluarga, masyarakat maupun dalam suku negara Maka jangan jauh dari Allah Dan jangan jauh dari hukum Allah dan ketentuan Allah SWT Karena itulah yang akan dapat menjamin kebahagiaan manusia Apa Di dunia apalagi di akhirat kerana sebab karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dasarnya iman. Amal salat yang dikatakan amal saleh kecuali jika mengikuti jejak Rasulullah SAW Kemudian dia lakukan itu laki-laki maupun perempuan sama di hadapan Allah. Tetapi di, kemudian dia lakukan itu dasarnya keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu taala. Maka Allah jamin baginya kebahagiaan di dunia dan kemudian kebahagiaan juga nanti di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari Allah Sebagaimana Allah katakan, 'Wahai orang yang tidak mengingati, fana lahum masingan danka, dan hajaruhu yahum al kiamat amma.' Kata Rabbulim hajaratni amma, 'Wakad kuntu bussira.' Kata Kedalikahatatka ayatuna, 'Fanasidha, wakedalikah yahmatunsa.' Allah menyebutkan siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling daripada ajaranku, berpaling daripada Quranku, maka aku akan palingkan dia, dan jadikan Allah jadikan dia hidupnya. Kelab bulita, sengsara, mandarita Itu di dunia Dan di akhirkanlah Allah akan bangkitkan ke Di dalam keadaan buta Kemudian mereka pun bertanya Ya Allah kenapa engkau Mengiring kami dalam keadaan buta Waktu dulu kami melihat Maka Allah katakan demikianlah ketika Ayat-ayat turun kepada kalian, kalian lupakan Ayat-ayat itu, maka sekarang Kalian dilupakan Nah, para pendengar redaktar Rahimahumullah Jika kita perhatikan Betapa kenikmatan mereka yang berjalan di garis Allah, betapa kesengsaraan mereka yang kemudian meninggalkan ajaran Allah, maka sungguh mereka itu akan merasakan baik yang berjalan di atas kebenaran. Ataupun yang berjalan di atas kebatilan akan merasakan kenikmatan bagi mereka yang mengikuti jalan Allah dan kesengsaraan bagi orang yang menjauhi daripada ketentuan Allah Swt. Karena itu kita tentunya berharap untuk menjadi orang yang mengikuti jalan Allah Swt. Sehingga kemudian mengarahkan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kesenangan di akhirat kelak. Ikhwani wa khawadi ridin rahimakumallah. Ketentuan bahwa tidak mungkin seseorang itu akan menjalankan Islamnya secara benar Tidak mungkin seseorang itu tunduk kepada Allah secara benar Kecuali kalau dia mempunyai sikap berlepas diri daripada selain Allah Yang biasa dibesarkan oleh manusia, dituhankan oleh manusia, diagungkan oleh manusia, diibadai oleh manusia Dan kemudian lebih daripada itu selain kemudian Allah ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu Tetapi juga hukum-hukum Allah mereka pun tinggalkan Karena itu kita harus berlepas diri dari semua yang dapat mengarah kepada kehancuran hidup seperti itu Kerana kita diperintahkan untuk menolak berbagai macam bentuk Tuhan-Tuhan selain Allah Perlepas diri daripada selain Allah Yang dibesarkan oleh manusia Ada empat hal Yang disebutkan oleh Al-Quran Tentang kebiasaan manusia Menuhankan selain Allah Yang pertama adalah penuhanan manusia Kepada berhala-berhala Yang itu biasa dilakukan Karena menganggap berhala-berhala itu Mempunyai kekuatan Mempunyai kemampuan Mempunyai sesuatu yang oleh mereka Dianggap sebagai sesuatu yang Pantas sulit dituhankan Nah perilaku ini saya kira sudah selesai di masa-masa Bapak Nabi Ibrahim Atau ya. mungkin masa-masa Jahiliyah dulu Ternyata sampai sekarang masih banyak orang menyembah batu-batu Menyembah arca-arca, menyembah berhala-berhala seperti itu Makanya Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim Untuk berlepas diri daripada orang-orang yang melakukan peribadahan seperti itu Bahkan Allah menggambarkan tentang Nabi Ibrahim waqala Ibrahim li abih Azar atattakhidu asnamaa aliha Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar kenapa engkau wahai bapakku menjadikan berhala-berhala atau arca-arca itu -arca -arca selain Allah Sehingga kemudian datanglah perintah kepada Nabi Ibrahim seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 qad kana lakum Aswatan yang baik dalam Ibrahim, dan mereka yang bersama dia berkata kepada kaumnya: "Kami telah berbuat salah terhadap kamu dan mereka yang kamu beribadat kepada mereka telah kami kafirkan. Dan terjadi perselisihan antara kami dan kamu selama Pada diri Nabi Ibrahim terdapat suratul Adn dan mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya kami berlepas diri kepada kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah ini harus ada sikap tegas dari setiap muslim yang menyatakan iya karena aku berdoa iya karena aku untuk berlepas diri dari segala bentuk penyembahan selain Allah yang diantaranya model pertama tadi penyembahan kepada berhala alca dan lain sebagainya kabar nabikum kami Ingkar kepada kalian, kami kafir kepada kalian. Karena itu terjadi apa? Wabada. Bayi nanak wabeda muladawatul baghdah wabada baghda akan terjadi permusuhan, ketidaksukaan satu sama lain. Karena memang kita tidak sejalan. Mereka berjalan dengan penyembahan kepada Selain Allah, kita berjalan menyembah kepada Allah Swt. Sampai kalian beriman kepada Allah saja, tidak kepada berhala-berhala itu. Nah ini merupakan satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika menyatakan La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah berhak dituhankan Dibesarkan, diibadai selain Allah SWT Maka bentuk yang pertama ini Ternyata banyak kita temukan di masyarakat kita Dan itu tidak boleh kita ikuti Karena itu adalah syirik dan menjadikan orang itu kruh dari Islam Karenanya jangan sekali-kali kita menyembah berhala-berhala seperti itu Ya InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa Apa ini Tuhan-tuhan uh, lain yang disebut oleh Al-Quran Dari empat Yang kemudian dikecam oleh Allah Sehingga kita harus berhati-hati untuk uh, Meninggalkannya tentu Warahmatullahi wabarakatuh Ya Rekan-rekan, tentunya kami senantiasa mengingatkan anda bahawa anda bisa terus mengikuti kajian Ustadz Farid Uqbah dalam kajian akidah ini setiap Selasa jam 8 hingga 10 malam, ataupun uh, siaran tunda setiap episodenya dengan uh, anda bisa klik di www.alislamu.com. www.alislamu.com. Bagian yang pertama telah kita bicarakan bagaimana kita harus berlepas diri daripada Tuhan Tuhan yang dibesarkan oleh manusia dalam bentuk arca ataupun apa saja yang tuankan oleh manusia yang selain Allah Swt. Kemudian uh, model kedua yang dituankan oleh manusia sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Tawbah ayat 31: "Takhdu'ahbaruhum warahbanahum arba'da min dunya walmasihah bin Maryam wa ma umiru illa liyabduu ilaha wa'ida la ilaha illahu subhanahu wa'amma yashrikuun." orang-orang uh, uh, Yahudi dan Nasara itu mereka telah menjadikan Rahib Rabbi dan pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam padahal mereka diperintahkan hanya untuk menyembah satu tuhan yaitu Dia Tuhan kecuali Allah kecuali Dia subhanahu mahasuci Dia Allah dari apa yang mereka sekutukan itu eh, Ayat ini Memberitahukan kepada kita Adanya dari kalangan Nasara Yahudi Nasara yang menuhankan para pendeta mereka Nah di antaranya Ada Adib al Hatim adalah Seorang sahabat mantan Orang Kristen Nasara yang kemudian datang ke Rasulullah Mempertanyakan ayat ini Dengan ungkapan bahawa Kami para orang Nasara Tidak pernah menuhankan pendeta-pendeta kami uh -uh. Ya Difahami oleh dia bahawa mengenuhankan para pendeta itu berarti apa ini, eh, seperti sholat, seperti ibadah kepada si pendeta itu. Maka kata Rasulullah tidak kalian betul-betul mengenuhankan para pendeta kalian. Yaitu pemahamannya penuhanan itu dalam bentuk apa yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan. Sementara diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Kemudian kalian ikuti. Ajaran daripada para pendeta itu Itulah artinya Menuhankan selain Allah Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita Berapa banyak manusia manusia Yang telah menetapkan Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tetapi kemudian Diikuti oleh banyak orang uh -huh. Itu artinya mereka telah menuhankan orang yang menghalal mengharamkan dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan dan menghalalkan dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan dan mengharamkan oleh Allah. Makanya hak menghalalkan dan mengharamkan halnya adalah milik Allah SWT. Jika kemudian ada orang yang menetapkan bahawa narkoba itu halal umpamanya hmm. atau minuman keras itu halal umpamanya atau jujur halal umpamanya, maka dia telah menempatkan dirinya sebagai Tuhan atau sebaliknya, yang dihalalkan oleh Allah, pemerati itu haram, padahal halal. air itu haram, padahal halal. Yeah. maka itu pun adalah proposisi sebagai Tuhan, karena hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik Allah SWT, nah berapa banyak kemudian manusia-manusia yang karena kehendak daripada pendeta itu mengatakan Tuhan itu ada tiga, mm -hmm. tiga itu adalah satu, yeah. Kemudian diikuti kan si apa si pendeta itu. Padahal ini adalah tentunya telah menyikutkan Allah Swt. Dan orang mengikuti itu berarti dia telah menuhankan si pendeta itu. Begitu pula ajaran-ajaran lain yang begitu banyak pertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu kepada orang-orang nasara Hai Yahudi dan Nasara, sempat itu Allah nyatakan kepada kita kaum mukminin dalam surat Al-Maidah ayat 51, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhan awliya ba'd, wa may tawalla hum minkum fa innahum minhum inna Allah la yahdi al qauma Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang, orang Yahudi dan Nasara itu wali-wali, pembela-pembela pemimpin-pemimpin satu sama lain di antara mereka itu maka siapa yang melakukan itu siapa yang berwarak berloyalitas kepada orang-orang Yahudi Nasara itu maka dia termasuk golongan mereka itu sendiri Allah tidak memberikan pertunjuk kepada orang-orang yang dalim karena kedekatan kepada mereka menjadikan kita mengikuti jejak mereka dan itu termasuk nanti akan pada posisi apa saja yang kemudian menjadi ciri khas mereka itu Berapa banyak diantara kaum Muslimin yang telah kemudian mengikuti jejak ajaran-ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka menyatakan diri sebagai Muslimin, dan banyak lagi bentuknya, bisa jadi dalam bentuk penampilan, ya, ataupun dalam bentuk apa e, cara beribadah. Ya, di antara yang paling banyak dilakukan oleh kaum Muslimin adalah mengadakan hari ulang tahun dengan meniup apa lilin, bertepuk tangan. Mengadakan habib berdetuju, ini semua adalah bentuk tasabwah, bentuk penyerupaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang non-Muslim yang diikuti banyak oleh kaum Muslimin, dan itu adalah sangat berbahaya karena akan merusak keutuhan tauratnya. Naudzi Billahim Ddalik. Sebab Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud, "Mantasabah bi kaumin fahuumin hum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia berarti berada dalam kaum kaum itu." Begitu pula ketika kemudian terjadi satu bentuk, apa ini, eh, Sendaki akan ada eh, tanggal 25 Desember, ya, eh, hari yang dibesarkan oleh Nasara, atau kemudian pada tanggal eh, malam tahun baru, dan itu adalah merupakan ciri khususnya orang-orang nasar. Kalau kemudian kaum muslim mengikuti cara mereka dalam acara-acara seperti itu, berarti sebenarnya mereka berada di posisi yang sama dengan mereka. Ini menunjukkan betapa bahawa banyaklah kaum muslim yang tidak mengerti keutuhan tauhidnya, sehingga mereka kemudian merusak dengan cara-cara melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khusus daripada orang-orang non-muslim itu. Karena itu kita... Dilarang untuk mengikuti apa perilaku-perilaku seperti itu karena sangat membahayakan keimanan kita. Makanya kita dilarang untuk mengikuti atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai pembela-pembela, penolong-penolong, kawan-kawan akrab yang dapat mengganggu keutuhan akidah kita. Sehingga kalau kemudian hanya sebatas hubungan perdagangan, tidak ada masalah. Hubungan pertetanggaan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ma masalah amalan-amalan ibadah mereka, kita katakan lakom dinukom waliadin sehingga tidak ada lagi bentuk daripada apa ini sikap menerima apa yang mereka lakukan dalam bentuk ibadah-ibadah itu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Jadilah ayat 22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna manha dal Allah wa rasuluh, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashatan Tidak akan kamu temukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kemudian mereka apa itu? Yuaduna, berkasih sayang Ya, di dalam kaitan dengan apa ini eh, agama mereka, ya, kekhususan ibadah mereka, gaya hidup mereka, padahal mereka itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya, tidak boleh kita bersikap berpihak kepada mereka. Karena itu urusan agama mereka tidak boleh kita mencampuri, apalagi kemudian ikut-ikutan mengadakan acara-acara mereka seperti itu. Nah ikhwani wa akhwati fiddin barakallahu hikm, makanya kita harus berhati-hati untuk kemudian menjaga keuntuhan tauhid kita. Jangan sampai kita mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah, kita halalkan. Atau jahalal karena Allah kita haramkan karena itu adalah merupakan sesuatu yang dapat memposisikan seseorang itu posisinya seperti Tuhan sehingga kemudian menjadi rusaklah keimanan orang seperti itu jika kemudian dia memposisikan seperti Tuhan. Adapun yang ketiga yang biasa dilakukan oleh manusia dalam bentuk apa membesarkan Tuhan Tuhan selain Allah itu yaitu mereka membesarkan Tauroth. Ya, siapa taqodh ini adalah siapa saja yang diikuti, diibadai, ditaati selain Allah Swt. Ya, taqodh itu bisa dukun, bisa penguasa yang menetapkan ketentuan bertentangan dengan ketentuan Allah ataupun yang lainnya. Sehingga Allah katakan, Allah wa liul amanu yukhrijuhum khridjuhum minadzulumati ilan nur, walladina kafaru awliyahu mutaqodh yu khridjun ham mina nur ila dzulumati ulaiq ashabunarihum Allah adalah pembela orang-orang beriman karena Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju keterang -keterang. Orang -orang ke terang benderang. Adapun orang-orang kafir wali-wali mereka pembela pembela mereka adalah taht, ya taht ini dari kata ta'ah, artinya melampaui batas, ya siapa saja melampaui batas sehingga memposisikan dirinya seperti Tuhan maka dia menjadi adalah apa ini taht. Nah, tugas taht itu adalah mengeluarkan manusia dari cahaya kepada Kegelapan. Maka siapa saja dari manusia, dari syaitan, dari jin yang kemudian berusaha untuk membawa manusia kepada kegelapan, tadinya dia membawa yang apa, sesuatu yang terang yaitu Islam dibawa kepada selain Islam, maka dialah taqodh sehingga Allah katakan bahwa yaqfur bertaqodh. Wa yamin billah. Fakadistam sekali beliuratiluqal. Siapa yang kafir dengan taqodh beriman kepada Allah. Dan dia beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan tali Allah yang kokoh, yaitu la ilah ha ilallah la anfisoma yang tidak pernah terputus itu. situ. Karenanya, ikhwani wa akhwati bidim rahimakumullah, hati-hati untuk menuhankan kepada selain Allah. Dan kita harus bersikap, berlepas diri dan segala macam bentuk ta'ud yang telah menetapkan ketentuan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah merupakan satu keharusan bagi seorang yang menyatakan, yang paling besar hanyalah Allah SWT. Kemudian yang keempat, yang biasa dituhankan oleh manusia adalah sikap mencintai sesuatu selain Allah, sama cintanya kepada Allah. Ya, apalagi melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga itu adalah merupakan satu hal yang kecam oleh Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 wa minan nasi yattakhidhu min dunillahi andan wa yuhibbunahum ka hubillahi walladziina aamanu ashadu hubbalillahi walaw yaral ladziina dhalamoo 'adzaaban al-'adabi wa anal quwwata lillahi jami'a wa anna Allahas syadidul 'adab di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang beriman, cintanya kepada Allah melebihi semua itu. Kalau kamu melihat, kalau orang-orang yang zalim itu melihat bagaimana kejadian siksa Allah yang akan mereka saksikan sendiri Mereka akan rasakan sendiri Sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah saja, Dan Allah maha kerasi kesehatannya Karenanya Ikhwani wa akhlazifuddin rahimahkan Allah apa pun yang kita cintai harus berada di posisi di bawah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ditetapkan oleh Rasulullah, la yuminu ahadukum had wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma Anda sini seorang itu, kalau mau beriman betul kepada Allah, dia mencintai Allah dan rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka kecintaan kita kepada Allah harus melebihi daripada semua bentuk kecintaan termasuk kecintaan kepada orang tua, cinta kepada pekerjaan, Cintaan kepada negara. Jadi kecintaan kita kepada apa saja yang harus kita besarkan ialah Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu yang menjadi apa e, dibesarkan sama manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan empat bagian yang perlu kita fahami ini, sikap berlepas diri harus kita miliki. Sehingga dengan itu kita kemudian mencoba untuk e, apa ini memahami kerana Allah SWT Rasulullah SAW Keseluruhannya dengan penjelasan Allah dalam Al-Quran Kemudian kita mengikuti Apa maunya Allah dan itulah yang kemudian menjadi Tauhid Al-Ubudiyah. Di mana kita beribadah menjadi hamba Allah. Dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Sehingga dengannya kita berjalan di atas garis Allah Subhanahu Taala. Tidak boleh bergeser sedikit pun. Sebab ketika kita bergeser. Maka saat itulah kita akan menjadi mengikuti jalannya syaitan. Nah ikhwan ikhwanib akhwati fuddin rahimahumullah. Poin berikutnya ketika kita sudah faham itu. Maka kita harus memproklamirkan diri kita. Dengan penuh ketulusan Dengan penuh kesungguhan bahwa kita sedang berjalan ke arah Allah Kita sedang berusaha untuk mengikuti aturan Allah Kita berusaha untuk menggunakan seluruh waktu Dalam rangka mencari ridha Allah Menjalankan hukum Allah Untuk taat kepada Allah Dan menjadikan seluruh Apa ini perbuatan pekerjaan kita yang kita hasilkan Betul-betul yang diridai oleh Allah Sesuai dengan aturan Allah SWT Karena kalau kita sadari bahawa hakikat hidup kita ini adalah kumpulan daripada detik-detik ke menit, menit ke jam, jam ke pada, apa ini hari-hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun dan itulah kita berjalan dalam kehidupan kita setiap kali waktu itu berkurang-berkuranglah bakian daripada kehidupan kita. Itulah yang dinyatakan oleh Haznan ya bin Basrah "Ya Ibn Adam, Inna majmu'atun min al-ayyam kullaha, kulla wa lam ma ba'd, dzaba ba'daha, dzaba ba'daha Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan berkurang bulan daripada hari. Setiap harimu berkurang, maka berarti hidupmu juga berkurang. Maka untuk itu, jangan kita lewatkan waktu kita tidak dalam rangka mencari Abad tidak Allah tidak dalam rangka untuk taat kepada Allah. Karena kalau kemudian manusia itu berjalan di atas garis lain Allah pasti akan merugi. Makanya Allah bersumpah dengan masa waktu itu. Walasri inna al-insana lafi khusr. Sesungguhnya tui waktu kata Allah, sesungguhnya manusia akan merugi. Jika kemudian dia tidak berjalan di atas garis Allah ilahadina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kemudian uamilah saleh, beramal saleh, berjalan mengikut aturan Allah swt. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita empat hal ya, ya, kejangankan dua hal yang namanya saliban, hmm. ya, dua hal yang negatif yang harus kita jauhi. Yaitu yang pertama adalah ashshirku wal maasi. Ya, dua hal yang dapat menjerumuskan manusia dari jalan Allah, yaitu apa kemusyrikan dan maksiat-maksiat. Ini akan menjadikan manusia terjerumus menjadi jauh langkahnya dari Allah SWT. Yang kedua adalah jaliban. Dua hal yang harus disadari inilah yang akan menghantarkan kita kepada Allah, yaitu beriman dengan keimanan yang seutuhnya kepada Allah dan kemudian menjalankan amal saleh sesuai dengan ketentuan Allah sehingga dengan itu akan menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sesekalian kalau kemudian waktu kita, tenaga kita, seluruh potensi kita, kita berdayakan dalam rangka menjalankan kehidupan yang sekali ini. Betul betul mengarah ke arah Allah mengikuti aturan Allah maka kita di posisi yang benar jika kemudian bisa jadi di masa masa lalu kita kemudian pengalaman kemalangan kita yang lalu ada ketergelinciran ada kondisi di mana kita pernah lalai kepada Allah ada di mana kita pernah terjerumus. Mungkin dalam kemusyrikan, mungkin dalam kemaksiatan, mungkin dalam berapa, mungkin dalam yang lainnya yang sifatnya pelanggaran terhadap Allah, maka ingatlah itu allah merupakan sesuatu hal yang yang buruk yang harus kita tinggalkan dan segeralah kembali kepada Allah SWT yang paling berbahaya, ya, ketika orang itu bersikukuh ke dalam kemaksiatannya, bersikukuh dalam kemusyrikannya, karena Kekukuhan itulah yang menjadikan dia terhalang dari kebenaran. Ya, jangan sampai kita kukuh. Makanya, penduduk neraka itu, kata Rasulullah, yang namanya penduduk neraka itu adalah, apa ini, uh, apa, utul. Utul ini orang yang, apa ini, ya, Al-azmirukum bi'ahli ngarkul utul lin jawadin mustakbir, kata Rasulullah, Orang yang akan menjadi penduduk neraka itu, orang yang kaku, ya, kasar, pengis, ya, yeah. kemudian jawa, pelit, hmm. ya, yeah. punya, mampu, tapi pelit, ya, yeah. tetapi kemudian ketiga Ustaz bersombong, ya, yeah, sombong tidak mau kebenaran dia, mau jalan dengan hawa nafsunya, mau mengikuti jejak daripada kawannya yang enggak benar, mengikuti lingkungannya yang tidak baik, ya, yeah. dia akan berjalan di atas keranda setan, setan manusia maupun setan jin. Yang kemudian menjadikan dia rusak keyakinannya rusak pikirannya rusak amalnya dan tentunya kita berharap untuk tidak menjadi orang-orang seperti itu. Ya, nah karenanya tentunya kita kalau di masa lalu itu mengalami kondisi-kondisi yang memang buruk jauh daripada ajaran Allah maka segeralah bertobat meminta ampunan kepada Allah. Karena itu. Apa ini, ee, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu mengatakan, 'Ma'asirah man istaghfar wa ta'aba Tidak termasuk kategori orang itu bersikukuh dalam perbuatan dosanya, di dalam perbuatan maksiatnya, selama dia meminta ampunan kepada Allah dan bertobat. Jadi kalau kita kemudian, mungkin saja pada saat-saat kita berbuat dosa, segera bertobat, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian terjadi apa perilaku yang terulang kembali segera kembali bertobat kepada Allah istighfar kepada Allah itu kalaupun terjadi beberapa kali tentunya sambil kita sadari jangan kita mempermainkan Allah sehingga hentikan semua kemaksiatan itu untuk segera kembali kepada Allah Karena kita belum tentu mendapatkan kehidupan yang panjang setelah ini. Hmm. Makanya, setiap kali kita membuat satu kesalahan, buat satu dosa, terdapat penyesalan. Nah, penyesalan itulah yang menghantarkan seseorang untuk secara tulus kembali kepada Allah. Berharap untuk mendapatkan ampunan. Dan rizal Allah SWT kemudian merubah dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Hmm. Nah, makanya hari inilah yang kita miliki. hendaknya kita gunakan betul-betul dalam rangka untuk... Dalam ketaatan kepada Allah, sebab kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tak mau. Rasulullah bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man a taani jannah, w man asani fad abah. Maka Rasul mengatakan, siapa yang taat kepada aku, berarti mengikuti jalan Rasulullah Sallam, karena beliau mengajarkan kepada kita dari A sampai Z untuk mengarah kepada Allah SWT. Tapi kemudian, ah. Ya, Orang yang enggan untuk mengikuti jalan Rasulullah Sallam maka dialah orang yang akan masuk neraka itu. Nah kita berharap semuanya untuk dapat berjalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Karena itu merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada kita sehingga tidak mungkin kita akan mengetahui apa maunya Allah kecuali kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam uh, hal yang sifatnya apa ini uh, ibadat maha ataupun Berbagai macam aktivitas kehidupan kita yang harus kita bangun di atas kesadaran mengikuti ajaran yang telah ditabalkan oleh Rasulullah. SAW, dan itulah jalan keselamatan buat kita. Sehingga Allah katakan: Wamiltaillah wa Rasulahu. Faulaika ma'alladina amal Allah alaihim min al-nabiina wa al wa al wa al-salihin wa hasna ulaikarfika. Ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan kumpulkan orang seperti itu bersama para nabi para siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh dan itu sebaik kawan. Dan nah, dengan demikian, Perubahan dari terhad Jadi kita dalam menyatakan iya kepada Muwajjal kasta nasain harus ada sikap berlepas diri segala macam berdasarkan Allah berlepas diri segala segala hal yang dapat berlawanan dengan ketentuan Allah dan kemudian kita menggunakan seluruh potensi kita waktu dan tenaga kita dalam rangka untuk mencapai ridha Allah dengan menjalankan ketaatan ketaatan kepada Allah Swt. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Amin, insyaAllah dan rekan-rekan, tentu bagi anda yang sempat terlewat Ta'lim bersama Osad Farid Ahmad Uqba dalam kajian akidah Anda bisa dengarkan kembali untuk mengikuti kajian beliau Yang telah eh, sebelum-sebelumnya dibahas dalam Ta'lim di Radio Dakta ini Dengan mengakses di situs www.alislamu.com Jadi jangan lupa anda bisa melengkapi Sumber-sumber anda dalam kajian tauhid dengan uh, melihat dan mendengarkan ulang kajian beliau dengan mengakses situs www.alislamu.com. Mengingatkan saatnya kami undang anda untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Fahid Uqbah. Silahkan anda bisa melalui layanan telepon di 8816363 ataupun di layanan sms 0815111717. Kita sapa rekan yang Pertama bergabung Assalamualaikum Dr Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Ali dari Villa Mutiara Pak Ali Silahkan Pak Ali Assalamualaikum Ustadz Karim ya, Waalaikumsalam Kata ya Pak Ali Ustadz Barim Minta uh, tolong Dibantu ya Dijawab uh, Saya ada Apa Menemukan hadis Cuma saya lupa Pak Ustadz okay. Kalau ini bunyinya Uh, setelah Rasulullah meninggal Ada apa? Ada Pesan umat Umatku setelah aku meninggal Ada yang masuk surga Yang membuat diri Para nabi dan pendaklul hmm. Satu itu Yang kedua uh, Ahlul baik uh, Seseorang yang ditinggal mati sahib hmm. Itu hadisnya yang dia apa namanya akan menolong tujuh keluarga yang musuh mereka, Sofi atau Dok Eviuska. Iya. Itu aja udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, Barakul Afiq eh, Berkaitan dengan eh, pertanyaan pertama Haris tentang eh, umatku yang akan diiri oleh Nabi, yeah. Itu berkaitan dengan apa, persaudaraan Jadi, waktu itu telah kita bahas panjang lebar Tentang arti persaudaraan dalam Islam Yang kemudian posisi orang yang bersaudara karena Allah hmm. Itu akan eh, apa, mengalami kondisi di mana para nabi pun iri tapi iri yang banyak tentunya karena iri itu ada dua iri yang baik namanya ghibta hmm. ya ghibta ini iri yang banyak yang Diharapkan oleh para nabi itu bisa mencapai tingkatan itu. Jadi di situ sahih eh, saya cuma lupa perawi perawinya, tetapi eh, saya ingat betul dalam pembahasan masalah apa-nya khuwa persaudaraan itu eh, menjadi tema yang biasa dibicarakan tentang bagaimana arti persaudaraan sampai nilainya di si Allah SWT yang sampai pada tingkatan diri oleh para nabi eh, dan eh, yang lainnya. Adapun tentang tujuh, orang, eh, tujuh hal yang dapat diperoleh bagi orang yang mati syahid itu pun juga setengah tahun saya itu hadis dhaif, ee uh, hadis sahih yang itu menjadi pendorong bagi orang untuk mati syahid tentunya. Hmm. Dan uh, kalau kita membaca tentang fadhail jihad ya, akan kita temukan apa ini hadis-hadis tentang apa ini keutamaan orang yang mati syahid dan itu ada disebutkan di antaranya adalah uh, tujuh alasan untuk akan diberikan kepada orang yang mati syahid Di antaranya yang saya ingat itu adalah Sejak kemudian uh, darahnya memuncar pertama kali Itu diampunkan dosa-dosanya Kemudian uh, dia akan diamankan dari adab kabar Dan kemudian diberikan uh, kewenangan Untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya Yang tadi ditanyakan oleh apa ini uh, Pak Ali yes. Semoga Allah Taala memberikan ilmu lebih kepada kita a'lam. Baik, ya kita sapa kembali rekan yang lain di belakang Pak Ali. Assalamualaikum, bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak? Pak Ukit dari Jongol, Pak Ustad. Baik, Pak pa Ukit ya. Iya. Baik, silakan bapak. Assalamualaikum, bapak. Waalaikumsalam, kadoya berakhir. Ya, alhamdulillah. Ini Pak. Ah, uh, tapi, ah, uh, ini pertanyaan ini bapak. Jadi eh, yang menganjari terhati-hati saya ya Apa? Jadi saya selalu takut saja gitu Pak Ustaz iya. Kenapa ini? Jadi saya ingat uh, Kalau tadi Pak Ustaz dipaparkan uh, Siapa yang Berbuat satu kaum ya. Jadi berarti dia uh, Golongannya gitu hmm. nah, Saya malah Lebih daripada itu gitu Pak Ustaz saya? Nah perbuatan saya Jadi kalau dibilang uh, Pak jahiliyah gitu Jadi Nah sekarang bagaimana uh, apa? Rasanya kita cukup tobat saja kalau kita. Uh, saya saya sering lakukan seperti uh, apa datang uh, datang ke dukun kata ya dulu waktu belum tahu betapa mm. dan mm. nah, sekarang ini harus bagaimana? Apalagi kalau kita lihat di uh, 25 di Alpurkan Furqan kita ya, 70, mm. tapi itu orang di Gerasing Pak Sad. Hmm. Baik nah, artinya gitu. Baik. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa. eh, berkaitan dengan apa? Eh, pengalaman yang lalu yang menjadikan paket eh keditu dalam hal-hal yang apa? Eh, yang menyebabkan terjerumus ke dalam yeah. perdukunan dan hal yang berkaitan dengan kemusyrikan. Memang eh, ketika orang itu bertobat dan taubat itu dengan beberapa syarat Syarat yang pertama Adanya penyesalan Atas perbuatan yang sudah terjadi Harus merasa menyesal Kenapa aku bisa lakukan seperti itu Itulah kebutuhan saya ya, Dengan bertaubat Adanya penyesalan Itu berarti indikasi taubatnya benar Yang kedua Meninggalkan perbuatan itu ya, Kalaupun ada orang yang Mengarah ke sana kita halau dia Kita sadarkan dia Karena itu adalah merupakan satu bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi ke arah perbuatan seperti itu. Nah, jika tiga hal ini, sebagaimana dibukukan Imam Nawawi dalam kitab Radz al al-Falahin, betul-betul ada dalam diri pak Uqair, maka enggak usah khawatir. Pasti Allah akan apa ini memaafkan, mengampunkan dosa-dosa pak Uqair, karena Allah sendiri telah menetapkan dari dibawakan oleh pak Uqair sendiri dalam surat al-Furqan. Dalam Surat Al-Furqan ayat yang ke 68 itu berkaitan dengan kemusyrikan kemudian apa ini membunuh orang dan kemudian berzina tiga perbuatan besar yang jika kemudian itu lakukan seseorang akan Allah lipatkan dahkan dosa dan Allah akan kekalkan dia di neraka. Awwalul yang tadik. Tetapi orang yang bertaubat dalam ayat 70 kemudian 71 Allah menyebutkan ilah mentabah wa amana wa amil amalan syarhah, faulaika yubadillah syi'atim hasanat. Jadi kalau sudah bertaubat kemudian dikuatkan keimanannya bertambah amal solehnya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi karenanya bahwa kita sudah tidak perlu khawatir, Selama kita sudah menyadari perbuatan itu keliru, salah, dosa besar Maka kemudian kita berhenti dari semua itu Menyesal dan tidak mengulangi lagi Allah pasti mengganti seluruh keburukan yang telah terjadi itu dengan kebaikan Pak Sehingga tidak usah perlu khawatir lagi Yang penting sekarang bagaimana terus meningkatkan amal salih Pak Uqid Dengan meningkatkan ilmu tentunya Supaya nanti lebih mengarah kepada Terima nyak amal kita. Karena amal kita diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas. Karena Allah. Yang kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz ini terkait dengan pernyataan Ustaz antara taubat dan perzinahan. Ada seorang wudi di Bekasi yang juga menaikkan hal yang sama. Tapi sangat urgen untuk dijawab kata Encik. Ya. Jadi maksud dari ayat azanilah yankuilah zani itu. Uh, apakah kemudian seorang perempuan yang berzina dan kemudian hamil Jika ingin taubat harus nikah dengan pasangan zinanya Dan kalau harus nikah Yang sah itu sebelum atau setelah bayi lahir ya. Barakul Afiq uh, Tentunya ayat itu jelas-jelas Tidak boleh orang yang berzina dikawinkan dengan tidak berzina Berzina harus dikawinkan dengan berzina Karena orang yang baik hmm. atau ibun al-tayibat Wal-khabijahuna al-khabijahat Ya, orang yang baik harus dinikahkan dengan orang yang baik. Orang yang buruk dinikahkan dengan orang yang buruk. Nah, karena berzina itu telah melakukan berzina, hendaknya dinikahkan dengan orang yang sudah berzina. Nah, ketika kemudian pernikahan itu dilakukan, tentunya tidak dalam kondisi si perempuan sedang hamil. Yeah. Meskipun ada sebagian fatwa. Lokal Indonesia hmm. Yang menyebutkan uh, perlu dinikahkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan sebagainya hmm. Saya tidak sependapat dengan fatwa itu Karena akan membuka jalan bagi banyak para hidung belang itu Untuk kemudian menjinai perempuan-perempuan Sehingga kemudian sampai mengambilinya Sampai kemudian supaya diperkenankan menikahnya Sebab banyak keluarga yang menghalangi si wanita itu menikah dengan lelaki yang dimaukan. Disebabkan karena berbagai alasan oleh seorang laki itu dijadikan alasan untuk kemudian menzinai dan kemudian sampai menghamilinya hmm. Supaya nanti dinikahkan oleh keluarganya Dan ini sudah terlalu banyak apa ini kejadian-kejadian di lapangan Sehingga karenanya wanita yang telah hamil di hari hasil pernikahan tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan Karena memang dia kehamilannya bukan dengan pernikahan yang sah Sampai kemudian dia melahirkan, jelas anak itu bukan dari anak yang dihasilkan lewat pernikahan, tetapi lewat persidangan setelah itu boleh dinikahkan, hmm. selama, ya, selama ada apa ini, e, apa sikap taubat, ya, hmm. orang kalau sudah taubat, berarti dia terhapuskan dari dosanya, hmm. maka dia harus apa, e, apa e, membersihkan dirinya, ya, dengan taubat itu membersihkan dirinya dan dia dinikahkan setelah apa ini, anak itu lahir. Ya Allah waalaikumsalam. Baik kita kembali ke line telefon. Assalamualaikum, Dacta. Waalaikumsalam. Dengan saya ibu Nur di bekas itu. Ibu Nur, silakan ibu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima nah, ibu. Nah, begini sape? Ya. Saya jadi hmm, bingung. Hmm, apa? Apakah ini betul-betul memang rezeki dari Allah atau bagaimana? Uh, ketika uh, seorang ibu dia ingin sekali anaknya jadi artis. Pelajar ya, dis. Ya, ya. Hmm. Oh, ya. Terus akhirnya ya tercapai lah ya. Hmm. Nah terus uh, maksud saya ini apakah uh, rezeki itu benar dari Allah atau memang ya bagaimana juga saya nggak ngerti ya. <laughs> maksudnya saya bingung gitu uh, kok kayaknya gampang gitu sedangkan kita yang istilahnya yang pengen halal, pengen cari yang halal kok susah gitu, kita <laughs> bingung <Yeah. Yeah. laughs> gitu. Yeah. Apakah rezeki itu memang dari Allah gitu? Yeah. Nah terus, yang kedua Saat, uh, kalau kita umpamanya uh, kena sakit ya, kalau umpamanya kita nggak mampu untuk berobat, berobat ya se semampunya. Uh, Abang kasih kita ini um, jolim gitu. Satu kalau enggak berusaha, um, harus uh, gimana ya? Harus betul-betul um, harus mengobati diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai. Baiklah, sekali benar. Jangan bingung. Sebab kalau ibu bingung, nanti ibu tidak akan pernah tahu jalan yang benar. Hmm. Ya. Kalau ada seorang ibu berkeinginan anaknya jadi artis, ini musibah. <laughs> <laughs> bukan satu kebahagiaan, bukan satu kebanggaan. Ya. Karena ibu bisa tahu sendiri, bisa lihat sendiri, apa yang dilakukan oleh para artis itu dan ya, mereka memajingkan dirinya, mereka menampakkan tidak jarang daripada auratnya dan penampilan penampilan laki perempuan berciuman seperti itu atau adegan-adegan yang kemudian banyak tentang dengan syariat Islam dan macam-macam perilaku -macam yang kemudian itu menjadi tontonan kepada masyarakat kalau kemudian yang ditampilkan itu buruk diikuti oleh masyarakat banyak itu. Hmm. Setiap kali dia mempertontonkan Satu pertontonan yang buruk Dan kemudian keburukan itu diikuti Oleh banyak orang Karena memang diangkat lewat televisi Lewat apa ini film-film dan sebagainya Maka seluruh dosa yang dilakukan oleh Orang-orang yang nonton itu Diterima oleh si artis itu yeah. Jadi kalau ibu mempunyai keinginan Jangan punya keinginan seperti itu Ini musibah. Kalaupun anaknya sudah jadi artis Lebih bagus, harus tahu bah. Jangan jadi artis lagi untuk menghindarkan dari segala macam bentuk apa ini e, apa e, sumber yang tidak baik, ya kemudian apa ini mempertontonkan hal-hal yang tidak dibenarkan dan kemudian mencontohkan yang tidak baik banyak dari mereka yang menjadi aktor kita. Nah tentunya e, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah jangan mengikuti mereka yang jalannya salah itu. Dan Alhamdulillah banyak kalang artis-artis yang menyadari kesalahannya. Hmm. Menyadari kemaksiatan yang pernah dilakukan. Sehingga bertawabat kepada Allah. Kalau betul dia akan meninggalkan apa pengak ini pekerjaan artisnya itu. Dan subhanallah luar biasa. Berapa banyak manusia yang telah disesatkan oleh para artis itu. Dengan gayanya, dengan penampilannya. Yang kemudian... Kadang-kadang menghirankan Mereka itu seperti tidak sadar Kalau telah menyesalkan banyak orang Mereka mengatakan Alhamdulillah Rezeki saya lancar Alhamdulillah saya apa Punya banyak apa pengikut dan seterusnya Dia menyebut Allah Dalam perilaku yang salah coba Maka itu ibu jangan pernah berharap anaknya menjadi artis Dan kalau sudah mengarah ke sana nanti Nasihati untuk lebih baik meninggalkan panggung itu Untuk mencari sumber lain yang halal Karena itu akan ada pertanggungjawabannya jawabannya Di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT Karena eh, ini, kenyataan yang ada menunjukkan bukan lagi menjadi satu kebanggaan atau ke kebahagiaan tapi justru sekarang ini sudah menjadi musibah. Ya, Kemudian eh, berkaitan dengan masalah sakit yang karena tidak mampu, yang harus kita lakukan adalah perubatan. Rasulullah mengatakan tadaww al fa falikul ida'indaww perubatlah, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Maksudnya ibu tidak mampu berobat Mungkin maksudnya ke spesialis atau super spesialis hmm. Yang bayarnya mungkin jutaan, mungkin ratusan juta Kita tidak mampu itu Tidak berarti kemudian kita berdiam diri Kita bisa berobat dengan obat-obatan yang dicontohkan oleh Nabi minum, minum apa? minum cinta hitam Minum apa ini, uh, ramu ramuan Ataupun hal-hal lain yang sifatnya adalah alat atau sebab untuk bagaimana dengan itu kita meminta kepada Allah diberikan ke kesembuhan. Tetapi harus perubat dan jangan berubat dengan yang haram karena pasti setiap penyakit ada obatnya tetapi yang terpenting jangan terlalu mengandalkan kehebatan obat tapi andalkanlah kehebatan Allah yang menyembuhkan itu sehingga kita jajarkan hmm. kalau aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah tetapi tetap kita berusaha untuk berobat tetapi jangan sampai pernah berobat ke dukun ke paranormal, ke orang-orang yang jangan ke pintar itu, tetapi berobatlah dengan cara-cara imma dengan cara-cara apa ini, kimiawi yang biasa dilakukan kepada dokter itu atau dengan cara-cara pengobatan tradisional yang biasa digunakan obat-obatan herbal dan sebagainya itu maka dengan cara itu kita terus berusaha untuk melawan Penyakit itu dan meminta Allah untuk disembuhkan dari penyakit itu. Allahumma. Baik, kita sapa kembali rekan yang lain di ujung telefon. Assalamualaikum, Daka. Wassalam. Dengan ibu? Iya. Ibu Nia? Iya. Di mana ibu? Di Rawalumbu. Rawalumbu, silakan ibu Nia. Eh, ya. uh, Ustaz, uh, hey, jika tetangga kita ada yang meninggal, terus dia itu non Islam, kita boleh tidak melayat Terus uh -huh. yang kedua. Jika dalam semua orang Islam semua sehidupnya, tapi dia tidak kuala, tidak puasa, ketika meninggal dia wajib disewakan tidak hmm. itu aja sekarang. Terima kasih, ya. assalamualaikum. Banyak. Terlebih dahulu lah fik. Uh, Dunia hubungan antara Muslim dengan non-Muslim itu adalah hubungan kemanusiaan. Hmm. Ya uh, setiap Berkaitan dengan masalah kemanusiaan kita diperkenankan untuk apa ini, uh, berbuat kepada mereka Ketika kemudian ada tetangga kita yang meninggal Kita sama sekali tidak diperkenankan kalau dia non-muslim untuk mendoakannya Karena sudah selesai dia Makanya Nabi Ibrahim ketika mendoakan bapaknya Dan bapaknya meninggal dalam keadaan kafir Tiap diperkenankan oleh Allah Nah begitu pula kita tidak boleh kita mendoakan orang non-muslim yang meninggal dunia tetapi kemudian ibu mengirimkan makanan atau minuman ya kepada keluarga yang meninggal itu boleh-boleh saja karena itu sifat kemanusiaan. Hmm. Tidak ada kaitan dengan apa ini si yang meninggal itu. Ya, yeah. kalau dia sudah meninggal selesai lah urusan dia. Maka Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi yang anaknya sedang sekarat ya, kemudian Rasulullah SAW datang untuk berkunjung kepada orang Yahudi itu Untuk melihat anaknya yang sedang sekarat itu Nah pada saat beliau sedang memperhatikan anak itu sekarat Maka beliau menawarkan kepada anak itu Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah Aku akan jamin kamu surga kata Rasulullah Anak itu takut melihat bapaknya Sambil nirik bapaknya gitu Kemudian bapaknya mengatakan Ikuti ikutikan tak Nabi Muhammad Abel Qasim Sallallahu alaihi wa sallam Maka anak itu mengatakan La ilaha illallah Saat dia akan meninggal itu hmm. Maka Rasulullah mengatakan Alhamdulillah Yadhi anqadahu minan nar Ya Segala huji bagi Allah Yang telah menyelamatkan dia Dari api neraka Nah kalau dia sebelum meninggal Itu akan lebih bagus pun ya Kita datang Kita dakwai dia Lebih bagus untuk masuk Islam mengucapkan: la ilaha illallah Tapi kalau Ujah meninggal Selesalah urusannya Antara dia dengan Allah nanti akan ada perhitungan dan tidak boleh kita mendoakan sama sekali karena itu kaitan dengan ibadah. Tetapi kita kalau mau berbuat baik silakan anda mengirim makanan ataupun mengirim bapa minuman ataupun apa ini sifatnya sifat kemanusiaan. Nah berkaitan dengan orang Muslim tidak solat terus meninggal, apakah wajib disolatkan? Tidak wajib. Karena orang yang Muslim orang yang tidak solat itu dia telah meruntuhkan agamanya. Hmm. Ya kita tidak menganjurkan untuk menyolatkan orang yang yang apa yang tidak solat itu. Ada orang yang Muslim selama hidupnya tidak pernah solat di solat apa ni apa ni dia menghadapi solat ketika dibawa dalam kondisi sudah jadi tenang, bagaimana itu disolatkan? Yeah. Iya. Apalagi kalau kita itu tokoh masyarakat atau ustad di tempat itu kita tidak menyolatkan supaya orang tahu kalau nanti mereka tidak solat, tidak akan kita solat. Iya. Yeah. Sebagai pelajaran buat yang hidup. Tapi kalau pun ada orang-orang yang menyolati jam dilarang, biar aja mereka. Ya. Jikalau ada orang lain yang menyolati, biar aja. Ya. Sehingga dengan itu, apa ini orang menjadi tahu bahawa orang yang tidak shalat itu bahaya posisinya. Allah Waalaikum. Ya. Baik, kera-kera kita tentu masih ada banyak pertanyaan yang ingin anda sampaikan. Namun kita harus tidak terlebih dahulu anda tetap bisa mengajukan pertanyaan di layanan pendengar yang sama. Nih, ada seorang mahasiswa Ustadz yang menyatakan diri bergabung bersama organisasi antaragama, Yahudi, Kristen, mungkin dan lain sebagainya. Jadi teknisnya pada waktu berbuka puasa mereka diwajibkan membantu. Nanti Natal e, dirinya diwajibkan membantu. Lalu e, kalau saya membantu tapi hati saya ingkar dan hati saya berzikir. Hukumnya seperti apa dan sikap saya harus seperti apa saat diorganisasi ini begitu saya? Well, kalau sih Anda dalam bahaya. Hmm. Kalau Anda melakukan perbuatan seperti itu karena memang itu terlarang. Ya, jadi harus dibedakan antara al-wala wal-barak. Ya, sikap loyalitas itu hanya diberikan kepada kaum muminin. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka karena itu berkaitan dengan masalah keimanan. Ya, tetapi kalau kemudian Rasulullah menyebutkan dalam Al-Maidah ayat 55, "Innamal waliyukum wa rasuluhu wallazina amanu alladzina yuqimunash sholata waya'tunaz zakata hum ra'un wa rasuluhu wallazina amanu fa Jadi pembela kita, pemimpin kita, tokoh kita, kita yang kita besarkan yang nah, kemudian kita berwala Hanyalah Allah Rasulnya dan orang-orang beriman hmm. Mereka menegakkan sholat Menaikkan zakat dan mereka selalu dalam rokok Maka siapa yang berwala Kepada Allah Rasulnya dan orang, orang beriman Mereka itulah tergabung dalam Hizbullah, partai Allah yang mereka itu akan Menangkan oleh Allah Nah kalau kemudian anda berada di posisi Yang berada bersamaan Dengan orang-orang muslim itu dalam Kaitan dengan cara Ibadat-ibadat mereka dan itu adalah merupakan satu pelanggaran terhadap ayat yang tadi saya sebutkan. Iya. Dalam surat Al-Maidah Al-Ma'idah ayat 22 tadi, Allah katakan la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. La tajridu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hajad Allah rasulahu. Walau kana aba'uhu aw ibnuhu aw ikhwana Tidak akan anda temukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka berkasih sayang. Apalagi dalam organisasi itu jelas-jelas merekalah gabungan agama-agama untuk menjalankan agama masing-masing mereka. Kemudian kita berada di situ meskipun kita kemudian mengatakan berdikir dengan hati kita, dengan lisan kita. Tapi perbuatan kita tetap membenarkan perilaku mereka itu. Jadi anda bersama mereka dalam keyakinan mereka, dalam ibadah mereka, itu berarti anda bersama dengan mereka. Naudzubillah darik. Maka saran kami, kalau anda tinggalkan per ini perkumpulan seperti itu dan bergabunglah dengan perkumpulan lain yang tidak tidak ada kaitan dengan menyangkut masalah keyakinan agama-agama itu, tetapi lebih banyak ke arah sosial, pendidikan, dakwah dan sebagainya yang sifatnya adalah untuk menegakkan kebenaran agama Allah Swt. Bukan menegakkan agama-agama lain Karena itu adalah merupakan satu pelanggaran Dalam agama Semoga Allah s.a.w. berikan hidayah kepada kita hmm. Untuk selalu menunjukkan yang benar itu benar Dan yang batil itu batil Dan jangan dicampur aduk karena terhak dan batil Wallahu'ala Baik, kita beralih ke lainan telpon Assalamualaikum Dahera. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Dengan ya, Ibu di Baik, silakan Ibu ya. Saya mau menanyakan ini mengenai Nah, kalau malam tanggal tahun baru itu tanggal 31 nah, kita itu mengadakan pertemuan antara uh, yang taklim gitu keluarga untuk bersilaturahim kebetulan pas bertepatan anak-anak libur -anak sekolah itu bagaimana Pak Ustaz? Karena hmm. kita enggak ada tujuan lain hanya untuk bersilaturahim saja. Iya. Yeah. Itu boleh enggak hukumnya? Iya, yeah, yeah. boleh kok, Fi. Boleh. Baik, ada lain pertanyaan lagi? Baik. Selamat tahun baru. Terima kasih. Bukan tiapawa biasanya tahun meringat tentang tahun ini, bar, malam tahun baru itu ya. sudah menjadi satu kebiasaan kaum kufar dan itu ada di semua negara yang mereka meramekan acara malam tahun baru itu. Nah, kemudian eh, di lain pihak. Sebagian kaum Muslimin merasa kalau mereka bisa merasakan malam tahun baru, kenapa kita tidak mengadakan acara lain, umpamanya muhasabah atau mengadakan taklim atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan kegiatan mereka? Kalau kemudian apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan malam tahun barunya itu, kemudian kita alihkan dengan yang lainnya, ini ada masalah. Tapi kalau tadi seperti Ibu sampaikan, pertemuan acara taklim yang berkaitan dengan libur anak sekolah, berterpatan dengan malam tahun baru tidak ada masalah. Tidak ada kaitan dengan ingin membesarkan malam tahun barunya. Yeah. Sebab sebagian orang itu ketika mengadakan acara taklim, hasil dan sebagainya, sebenarnya dalam rangka membesarkan malam tahun barunya itu. Tapi cuma dialihkan dengan kegiatan-kegiatan lain Nah karena itu sebaiknya kita boycott saja itu Malam tahun baru biarlah orang-orang kufar yang melakukan itu Kita tidak dalam posisi untuk ikut-ikutan seperti itu nah, Baik kita di rumah, kita sama keluarga, kita kemudian baca buku Ataupun seperti kegiatan-kegiatan lainnya Walaupun kemudian kita mengadakan taklim Persamaan dengan malam tahun baru Dan kita tidak ada kaitan dengan tahun baru tidak ada masalah Karena Mubomak sudah biasa kita malam ahad kita adakan pengajian. Pas malam ahad jatuh malam tahun baru tidak ada masalah. Karena kita mengadakannya tidak kaitan dengan malam tahun baru itu. Wallahu'alam. Ya. Masa ada dua pertanyaan di SMS dari seorang saudari kita, San. Ya. Uh, beliau adalah mantan uh, pekerja komersial oh, di ya, ya. kota lain. Dan setelah tinggal di Jakarta ada seorang laki-laki soleh, hendak meminang. Ya. Uh, beliau takut nanti hanya akan mempermalukan laki-laki soleh tersebut Jadi sikap terbaik yang harus dilakukan seperti apa Pertanyaan kedua adalah ya, Bolehkah kita karena tetangga kanan kiri adalah uh, orang Nasrani Kemudian kita mengucapkan selamat Natal nanti 25 Desember Ya Barakulah Fik uh, Alhamdulillah Allah telah memberikan uh, hidayahnya kepada Anda Sehingga meninggalkan Perbuatan tercelah menjadi apa ini penjaja BSK seperti itu dan tentunya dengan bertobat kepada Allah anda telah terlepas dari semua pelenggu apa ini kemaksiatan itu dan dengan itu jangan pernah anda ceritakan kepada siapapun hmm. jangan pernah anda bawakan cerita apa yang anda lakukan di masa lalu itu kepada siapapun untuk dibanggakan apalagi lagi hmm. saya telah menjadi ini saya telah menjadi itu. Ketika anda sudah bertobat tutup pintu erat erat. Kemudian apa ini bertobat seutuhnya dan rubah perilaku yang buruk dari itu dengan perilaku perilaku yang baik. Ketika kemudian ada orang soleh datang ingin menikahi kita, ya, kita sampaikan apa adanya saya adalah hamba Allah. Ya ala kadarnya bukan sesoleh yang apa ini Seperti anda Tapi kalau anda bersedia menikah saya dengan kondisi Apa adanya seperti ini ya silakan saya akan terima Tapi kalau tidak, ya Apa boleh-boleh, saya pasal sama Allah Jadi, anda tidak perlu menceritakan Peristiwa yang lalu itu, karena anda telah bertobat Dan Allah telah menutupi Apa ini, aurat anda yang lalu itu Maka, seperti anda telah selesai Dengan masalah anda dengan Allah Berikutnya, anda harus merubah dengan lebih baik Dan kalau ada menikah, tanpa harus anda Menyebutkan tentang kondisi anda itu tetapi tidak berarti anda menjubuskan, kerana itu masa lalu, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah maafkan apa yang lalu. Tetapi untuk ke depan, apalagi kalau kita sudah bertobat dengan begitu, kita harus menunjukkan. Kalau seandainya menjadi istri orang yang soleh, harus kita berusaha untuk menjadi soleh, bahkan lebih soleh daripada suaminya itu. Hmm. Ya, untuk kemudian ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadahnya, baik puasannya, solatnya maupun yang lainnya. Kemudian menjaga rumah tangganya, menjaga auratnya, ya dalam rangka untuk apa ini, hubungan dengan suaminya itu harus dijaga betul sesuai dengan syariat Allah. Untuk itu, anda terus perlu mendalami ilmu-ilmu agama Allah ini. Kemudian mempraktekkan sedapat mungkin. Dan kemudian berusaha untuk meningkatkan semua bentuk yang dapat mengarah kepada kemaksiatan yang sebenarnya apa sebenarnya pernah terjadi. Itu Allah wa'alaikum. Baik, kita sapa mereka di kata satu lagi lupa untuk mengucapkan apa ini selaman mengucapkan selamat natal. natal jelas itu hukumnya haram dan itu seluruh ulama sepakat tidak boleh hmm. anda mengucapkan natal kepada orang yang sedang melak, melakukan apa ini kegiatan itu karena itu berarti pembenaran terhadap keyakinan yang keliru bahwa mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Allah alam baik DJ telepon asalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Bapak Nur di Pulau Gadung Ya, Bapak Nur silakan. silahkan Ya, saya ingin menanyakan ya. Ini ceritanya kan ada teman dulu Kira-kira 10 tahun yang lalu Katanya pernah pasang susu Tapi sekarang sudah cobat Yang ingin saya tanyakan Apa kira-kira cobatnya itu diterima oleh Allah Dan Terus susunya itu harus bagaimana? Soalnya dulu masangnya itu orangnya udah enggak ini, enggak enggak tahu tempat tinggalnya lagi gitu. Iya. Yeah. Saya rasa pertanyaan saya cukup ini. Iya, yeah. baik Pak Salim. Saya pasti. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi. Karena orang itu sudah bertobat kepada Allah, pasti Allah memaafkan. Mm Heeh. -hmm. Pasti Allah mengampunkan. Tinggal permasalanya kalau dulu pada saat masang sosok dia yakin dengan sosok itu. Itulah menjadi kemusyrikan itu. Dia bukannya yakin kepada Allah, tapi yakin kepada susuknya. Lebih-lebih lagi yakin kepada orang yang menanam susuknya itu. Nah, dengan dia bertobat kepada Allah, maka terhapuslah hubungan dia dengan susu itu, hubungan dengan orang yang menanam susu itu. Tetapi seandainya dimungkinkan untuk bisa mengangkat susu itu, lakukanlah itu. Tapi kalau tidak dimungkinkan, sudah terputus hubungan dengan susu itu, sudah terputus dengan orang yang menanam susu itu. Semoga Allah SWT apa uh, mengampunkan dosa kita yang telah melakukan perbuatan yang seperti itu. Hanya permasalahannya kalau kemudian tidak diketahui sosok itu bosnya di mana. Ya. Nah, berarti ada semacam satu kesulitan. Ya. Nah, dalam hal seperti ini para ulama menjelaskan ada semacam apanya eh bahwa mengangkat satu kesulitan karena tidak diketahui permasalahannya. Karena itu kembali kepada posisi awal, Allah akan pasti menerima orang teman bapak itu. Dan kalau tidak diketahui di mana susu itu, urusannya sudah terputus dengan keyakinan kepada susu itu. Dan kemudian pasrah kepada Allah. Dan kalau dimungkinkan untuk mengetahui dan mengangkat susu itu, maka angkatlah susu itu. Kalau tidak bisa, ya sudah serahkan sama Allah. Allah ya. Bersama saya adalah seorang gadis berusia 27 tahun hingga sekarang belum menikah. Dengan alasan saya ingin terlebih dahulu meluruskan akidah uh, agama keluarga ini Apakah ini termasuk berjuang? Zed? Ya Pak Rukavik uh, Memang itu merupakan satu perjuangan Untuk meluruskan diri, meluruskan keluarga kepada yang benar Tetapi tidak menghalangi Anda untuk menikah mm -hmm. Apalagi sudah umur 27 Anda jangan menunda-nunda Kalau memang ada juduhnya, yeah. yang juduh itu terpenuhi syaratnya, terutama agamanya. Ya, seperti kata Rasulullah, bila ada kanman ada kum, jika ada kum antar dzonah di nahufaz wujub, wa illa takonfitnatul adi fasadun kabiir. Kalau ada orang yang datang meminang anakmu, keluargamu, atau meminang anda sebagai apa ini yang bersangkutan untuk dinikahi oleh lelaki itu. Jika kemudian anda rela terhadap agamanya, cepat-cepatkan menikah, segera akan menikah. Kalau tidak akan menjadi fitnah dan ada yang berinatinya, kan sayang itu. Hmm. Maka dengan umur yang ada pada anda, segera akan menikah. Jadi orang yang saleh dan bersama dengan suami yang saleh itu berusaha untuk memperbaiki keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap dan berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kita sapa diujung telepon. Assalamualaikum, Dacta. Halo, asalamualaikum. Salam. Dengar? Ibu Tuti. Ibu Tuti di mana, Ibu? Di Tambun. Iya, silakan, Ibu. Kita... Ken. Perlangpai ya. Saya benar-benar takut saja. Takut. Iya. Takut apa, Bu? Nggak tahu takut takut takut takut ini. Iya. Enggak lacak ini, enggak. Akhirnya di alamat ini, Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik warahmatullahi wabarakatuh Rasa takut itu Kalau Dasarnya takut kepada Allah Sehingga Karena akan menjadikan Kita lebih dekat kepada Allah Memperbanyak amal saleh. Kemudian takut kalau maksud kepada Allah Sehingga meninggalkan larangan-larangan Allah itu Itu bagus Tapi kalau takutnya itu yang tidak jelas seperti dalam oleh ibu tu ini, saya khawatir ini adalah merupakan godaan syaitan. Mm. Jadi ibu enggak usah takut. Makanya ibu perbanyak baca aadu bilaim Perbanyak baca aadu bilaim untuk menghilangkan rasa takut itu. Kemudian perbanyak istighfar, istighfarullah, istighfarullah, istighfarullah. Karena saya khawatir apa yang dalam oleh ibu ini merupakan godaan syaitan. Karena Allah katakan as ja'idukumul faqra kumul fakrahu faksha. Ya, setan itu selalu akan menakut-nakuti dengan menjanjikan ke ke ke kemiskinan dan apa, dan apa perbuatan tercela itu. Jangan-jangan kita itu takut dalam kehidupan ini sehingga menjadi putus asa. Ya, karena telah melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah, telah menyakiti orang, telah melakukan perbuatan dalim dan seterusnya macam-macam itu. Padahal kita bisa menghapus semua itu dengan taubat kepada Allah. Kemudian merubah kehidupan yang baru sesuai dengan ketentuan Allah SWT maka kemudian kalau semut-nya timbul rasa takut itu dengan apa ini bentuk kekhawatiran-kekhawatiran yang menjadikan ibu kemudian meninggalkan kewajiban malah kemudian terjerumus dalam apa ini kemaksiatan atau kemudian menjadi putus asa dalam hidup maka itu pastikan dari syaitan. karena Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanzalu alaihim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu kalau orang itu yakin kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas garis Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, supaya menyampaikan kepada orang-orang seperti itu, jangan pernah takut. Allah takhafu, jangan kalian takut. Walah ta'azanuh, jangan sedih. Ibu, kalau kita yakin kepada Allah, Allah pasti melindungi kita. Allah pasti menyayangi kita. Maka jangan takut yang berlebihan, yang menjadikan kita itu terkongkong dengan rasa takut itu, malah kemudian tidak taat sama Allah, malah terjumlah ke dalam maksiat, jangan, hati-hati itu. Dan itu adalah kudaan syaitan. Maka berbanyak baca adukulimna syaitan rajim, berbanyak-banyak istirahat, dan kemudian jauh segala bentuk maksiat. Tapi kalau kemudian ketika ibu membaca ayat Al-Quran, ibu timbul rasa takut, ibu menangis kepada Allah, itu bagus. Ketika ibu menggunakan salat, ibu khusyuk, sampai ibu, ibu menangis karena Allah itu bagus rasa takutnya. Tapi kalau kemudian ibu merasa takut di rumah sendirian, takut ya nanti ada apa? Ada setan, takut, air ah, keliru. Baca Al-Dubi Al-Nasyaratan Rajim, karena rasa takut seperti itu adalah merupakan kudaan daripada syaitan. Apalagi takut hidup, apalagi takut nanti apa, menghadapi uh, berbagai macam masalah. Jangan takut, selama ibu berpegang kepada Allah. Yakinilah Allah pasti memberikan pertolongan kepada ibu, Allah wa'alam. Ya, hmm, ini pertanyaan dari seorang pedagang. Selain karena tuntutan ekonomi ya, e, pertanyaannya adalah kalau berjualan alat-alat perayaan tahun baru Seperti trompet dan lain-lain, terus peralatan-peralatan e, Natal gitu Isad Sementara dia seorang Muslim gitu Isad, harus bagaimana nih Isad di sisi ya, lain tuntutan ekonomi gitu, Ya, tuntutan ekonomi tidak berarti harus melanggar ketentuan agama Pak hmm. Saya sarankan untuk tidak menjual hal seperti itu karena itu langsung berhubungan dengan amal ibadah mereka ya. Yeah. Ya, padahal Al-Qur'an menyebutkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau bekerjasama, tolong menolong pedagang-pedaganglah dalam kaitan dengan kebaikan dan hal-hal yang positif. Dan jangan pernah bekerjasama sama dalam kaitan dengan masalah apa? apa dosa dan melampaui batas. Karena itu adalah dosa sekaligus melampaui batas yeah. karena telah digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menjual sesuatu yang kita tahu bahawa sesuatu itu akan digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tak pasti tahu ini. Karena itu Bapak jangan menggunakan alasan ekonomi atau Ibu jangan menggunakan alasan ekonomi, kemudian kita melanggar Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan pasti memberikan rezeki kepada kita Ha? Tidak harus dari sumber yang haram seperti tadi pertanyaan pertama. Kok kenapa atau pertanyaan ibu tadi ibu Nur, Kenapa kemudian cari yang, yang hal itu susah, yang Aba haram itu begitu gampang? Jangan tergiur, ya. Sebab dalam hadis yang saya lihat dalam as-sunan disebutkan makan hamul akhirah. Ya? siapa yang tujuan hidupnya itu akhirat, jamalillahul shamlahu, Allah akan utuhkan seluruh urusannya wa ja'ala ghinahu fi qalbi tan Allah jadikan kekayaannya itu ada di hatinya jadi dia rasa cukup saja ada kekayaan dalam hatinya itu wa atatu dunyahu dan dunia akan datang kepadanya padahal dia enggak butuh dengan dunia itu kalau orang betul-betul dia yakin kepada Allah tujuannya membangun akhirat Allah akan berikan kepadanya dunia itu padahal dia tidak merasa butuh dengan dunia itu kita hanya butuh dengan dunia sebut cukupnya saja kalau kita kemudian custri yang sebaliknya yang kedua, omongkan hamud dunia. Siapa yang kemudian tujuan hidupnya untuk dunia, syad totallahusham lahul. Allah akan apa? Ini porak porandakan seluruh urusan dia. Allah akan porak porandakan seluruh urusan dia. Dan wajah Allah fi ainee. Allah jadikan kemiskinannya ada di pelupuk matanya. Wa ma wa atad dunya makut dibalahu dunianya diperoleh sesuai yang di. Allah tetapkan kepada dia tidak akan lebih tetapi yang terjadi ada semacam jiwa yang miskin pada dirinya kemiskinan ada di pelubuk matanya Nah, untuk beliau mendedik. Apa arti itu seperti itu? Makanya jangan pernah kemudian apa ini, mengorbankan Akhirat kita hanya ingin mendapatkan dunia itu Jadilah pekerjaan lainnya. Banyak yang lainnya tidak harus kemudian terjerumus ke dalam sesuatu yang dapat menjermuskan kita kepada suatu yang haram. Allah Wajah. Jadi inilah uh, inti dari poin ke 112 bahawa kita harus mampu berlepas diri kepada yang selain Allah Taala ta Sebenarnya begitu. Bukan hanya sebatas penuhanan saja termasuk yang haram. Termasuk yang maksiat Termasuk yang bida ah, Termasuk yang berbagai macam Bentuk pelanggaran-pelanggaran itu Kita harus lepas dari semuanya itu Dan kembali kepada Allah Kalau kita kembali kepada Allah Nikmat hidup ini Hati akan terbuat kepada Allah Lisan akan selalu terbuat kepada Allah Pikiran akan selalu terbuat kepada Allah Perilaku kita selalu terbuat kepada Allah Dan selalu berusaha membawa manusia ke arah Allah Allahu Akbar. Kalau memang itu yang terjadi, betapa nikmatnya dalam hidup ini, dan itu akan berarti semuanya penilaian ibadah, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Allahu Akbar. Kalau memang itu kita punya jiwa seperti itu, niscaya poin yang ke 112 ini dapat ya. kita amalkan dengan sebenar-benarnya, menjadikan kita terarah menuju ke arah Allah dan di sana adalah merupakan karunia Allah yang menanti kita surga. Yang di mana kesenangan di dalamnya selama-lamanya. Amin dan zakallah harakatif saya Allah berenang dan munadaskan kebersamaan kita kena waktu kita sudah berakhir dan rekan-rekan sampai di sini kebersamaan kita masih banyak kami yakin pertanyaan yang ini yang ingin Anda ajukan tapi waktu kita terbatas mudah-mudahan uh, setelah kepulangan Ustaz kita ingin dari tanah suci kita bisa lanjutkan diskusi yes. ini kembali karena beliau harus melaksanakan ibadah haji membimbing para jemaah haji Jadi, saya, sebelum ya, menutup saya Sampaikan minta maaf kepada seluruh jamaah kepada seluruh pendengar redakta. Kalau mungkin ada ungkapan kata-kata yang kurang berkenan dan sesuatu yang apa ini eh, sengaja maupun tidak sengaja telah eh, menyakiti para pendengar redakta Rahimahumullah. Hmm. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga eh, pertemuan kita dijadikan oleh Allah pertemuan yang diberkahi Amin. dan uh, perpisahan selain ini adalah perpisahan yang kemudian dimaafkan oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita sampai ketemu lagi selanjutnya insyaAllah dan mudah-mudahan semua menjadi amalan-amalan diterima oleh Allah baik Amin. dari kita maupun dari kita semua para pendengar berdata rahimahumullah jazakumullah sallallahu alaihi wa sallam Baik, rekan-rekan, saya Wil dan Hasan bersama Mas Firman Hakim, juga Ustaz Faridah Ahmad Dokbah untuk diri dari ruang. Dengan anda, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah hilaf dari kami yang bertugas. Subhanallah, Mabihamdik, Asyadu'ala ilahil anta, Astagfirullah wa Atubileh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.